Hej, välkomna till ett specialavsnitt av Abitternördness Det här är Nico, tillsammans med Färnan Ja oh. Och det är tidigt, det är tidigt ja, på morgonen det är så det... fruktansvärt jävla tidigt eh, Vi har ju precis kollat på en Nintendo Switch presskonferens Som började klockan fem Klockan är nu mm. sju minuter över sex Och det är tidigt på morgon. <laughs> det är sekt kan man säga Men vi fick ju som sagt första trailen eh, Vi går igenom... Eh, Konferensen lite som den dök upp Helt enkelt mm, mm, mm. Eh, Började med att de visade Ja, eller det började med att de gick igenom Allting som man fick se i första trailen kan man säga Gick igenom <laughs> ja. kontrollen och, allting, och vi fick reda på att de här joy som man joy bort. Precis, det Joy-controllen nu för tiden eh, Och så har vi Pro-control som vanligt eh, Sen efter det fick vi reda på Att ja, eh, konsolen släpps 3 mars 2017 Mm, mm. Och den ligger på 2,99 99 Dollar, vad är det i mm. På svenska, ska vi kolla upp det kan, det, det lär väl bli Allt mellan 2, 5 och 3 Ja, Det, det är ju inte sånt. mer än 3 Nej, så det är runt 3-snäppet och det var väl det vi sa Att vi max nästan ville betala så. Ja, visst exakt Men det känns ändå som det känns som åt det övre hållet På något vis, det är liksom Det tangerar fasiken så där på något vis kan jag tycka Ja, precis Men det beror alldeles på, det Det kan ju vara så att Det kan vara värt jättemycket om När man väl får hem den och får prova Kan jag, kan jag tänka mig Men det, det kändes ändå så här. <hör> det tog lite stopp liksom, det var lite uppförsbacke På något vis kände jag mm. När de slängde ut priset ändå Ja, precis, det är ju liksom Man väger ju mycket, ja visst det är, det är inte jättemycket pengar men Men det är ändå Kommer jag vilja lägga ut så här mycket pengar Direkt i alla fall för. Mm. Det, vi vet ju nästan ingenting om spelen i början. Vilka som, spel som kommer nej, och vad som lockar. Exakt, exakt. Så jag känner ju inte att det är något jag behöver direkt i mars. Nej, nej, precis. Och så tänk som jag då nu, då, som sitter och, sitter och vill köpa ett PS4 med. Mm. Det är samma pris ju. Ja, precis. Det, det, det, det, det, det är ju samma pengar för mig att gå och köpa ett PS4. Ja, I och för sig en slim icke-pro, men. Fortfarande det är samma pengar att köpa den som att gå och köpa Nintendo Switch sen då. Mm. Och till PS4 vet jag. Där kommer jag att ha spel direkt. Mm. Och kunna köra hur många timmar som helst. Så att det, ja, vi, vi, får, vi får se vart det hamnar någonstans. Men det, det är det priset de har valt då, åtminstone. Ja, precis. Sen fick vi reda på att det kommer finnas en online service. Och de börjar mm. ta betalt för den som de andra konsolerna. Ja, Inget pris sa som det Så vi vet inte Nej, vi vet men att... det, de lät ju inte helt säkra heller Det lät ju som att den, den, Till att börja med De som köpte den först mm. Skulle väl få gratis medlemskap i början ja. Alltså att det skulle inte kosta någonting direkt Alltså första månaden Utan det skulle ju börja kosta först efteråt sen Ja precis När de hade test. Liksom... Ja exakt, exakt För Nintendo har ju aldrig haft en bra online service så ska de börja betal, ta betalt för den då gäller det att de har lite funktioner också som mm, ändå mm. kan jämföras med de andra konsolerna om de Absolut. ska ha samma pris i alla fall. Ja, ja men precis, precis. Sen pratar de om region locking och, mm. och, men att det inte skulle finnas på Switch. Nej, precis. Och det var väl tur för när de börjar prata om det, jaha, nu kommer man vara var tvungen att beställa sina i Europa och okay, man kan inte importera spel eller någonting. Äh, om man inte All har så sån. Det, det var lite skräckenjagande där, men sen oh. nej, inte på Switch. Ja, men tack för det då, att ni moderna är moderna nu för tiden. <laughs> <laughs> lite så. Äh, sen efter det så fick vi jag en, jag vet inte, om man ska säga, trailer, en video i alla fall där de gick igenom de gamla konsolerna och vad de gav nytt. Och ja, helt enkelt inledde att ja, Nintendo Switch är det nya. Att de har fört ihop allt det ja. gamla och satt ihop. Jag tyckte det var underbara vad en Gamecube hade en mm. handtag att bära den med. Ja. Äh, Okej. Okay. Ja, ja. Ja, ja, ja, jag vet inte riktigt var de fick den ifrån. Men, ja, jo, men det, var väl, det var väl fint ändå att påvisa att man har försökt tänka på vad de har gjort tidigare och allting sånt. Mm. det är liksom ja och, och sen vet jag inte om det liksom verkligen är så att deras analoga stick Kommer just därifrån Det kanske är två andra stycken som håller på på marknaden Som har ett par analoga stickar just nu Som bara, ja mm. Men det är, det är fint att de ändå liksom har lyckats Koppla det bakåt i historien Om man säger så ja precis Vi var först, Men det ja men din dosa exakt ut som Xbox, men ja Åh ja. <laughs> <laughs> oh, vi fan Uff, Det gör ont <laughs> Sen fick vi ju en liten introvideo Där de gick igenom ja, allting Och som är det nya Eller vad man ska säga som, ja allt vi såg i första trailen, fast de gick igenom dosan steg för steg som att vi vore dumma i och inte fattade att det här är en sån knapp. Ja, okay, tack. Däremot så visste jag inte om den här den här eller och det där lät ju som något helt annat, mm. eh, som, man, som man skulle få inkluderat i paketet när man köpte den. Ja, precis. Alltså det, det, det, det är ju som en... en när du tar bort con Joy-kontrollen från konsolen i sig, när du drar av den liksom från sidan, så kommer du att få en, ja, en strap att dra fast istället, på samma ställe. då. Och då även få större och bättre knappar för bumperarna, antar jag att man räknar det som. Ja, det är väl typ R1 och R2 som man exakt, får extra exakt. så att den det såg så mycket bättre ut i alla fall. Ja, och jag har inte tänkt på att det sitter knappar där. Nej det har hon nog inte visat in så pass bra In mot konsolen sitter det liksom Två riktigt små Petiga små knappar Ja precis, som funkar ja. som R1 Och R2 precis. Om man inte använder straps Men nu när man får med straps så fattar jag inte varför man inte skulle använda dem Nej ja, men exakt det exakt. det är så bra mycket skönare att hålla i eh, Sen fick vi se att det är HDMI Så det är ju bra, det förstår man väl Sen mm. kom batteritiden fram mm. Och de är lite udda där Men det är allt från två och en halv timme till sex och en halv timme sa de. Beroende på spel. Ja, och det är ju inte speciellt mycket. Men man som alla andra, Fast... man kan ladda det när man spelar. Exakt. Men... Samtidigt, det... jag som ändå kör handhållet, du spelar fan inte så länge. Alltså det gör du bara inte. Alltså det beror ju lite på vad man är. Man kan ju hoppas, nu har ju de flesta ställena så att man kan ladda men ja. det är ju ingenting du kan ta med ut till parken och tänka dig att du ska sitta och spela länge utan Nej, du inte så dig någonstans ladda jo, Eller absolut, åka på konferens absolut. Eller åka på något ställe Utan du kommer ju kunna spela lite Sen lär du ju att den och ladda innan du kan fortsätta igen Jo jo men du kan ju till exempel Ta med den på flyget Fan det är, du hinner få med mycket roligt På liksom Allt mellan två och en halv och sex och en halv timme Jo precis Det, det blir mycket tid där och jag menar ja, jag, jag, jag ser det nog som rätt bra Jag, jag, jag skulle ändå säga att det, det är Helt okej okay, tid tycker jag. Ja. Det visste det kanske är kort men jag menar vad fan nu är vi bortskämda som satan kan jag tycka ändå just batteritid på andra saker mm. så att det nej vi lyckas vi ladda våran iPhone dygnet runt hela tiden och överallt då ska vi nog kunna ladda den här konsolen också ska du säga. Mm. Och jag har ju inte förstått riktigt skärmen med att ta med den hela tiden så jag vet inte varför man inte skulle ha den uppladdad hela tiden Och jag hem precis. till dig till exempel Ja men då kopplar jag in den på en gång det är Ja liksom... nej, jo, men precis det blir ju så Ska man ha en med Jag tror inte att det där kommer vara någonting man lägger i väskan nej, Och har med inte. sig dygnet runt Det där är ju en sån just precis som du säger nu. Det är så, här: Okej okay, jag ska åka buss i två timmar ja. Jag tar med mig konsolen Jag ska hämta en kompis och vi ska lira Ja men jag tar med mig den mm. Jag ska åka flyg Ja jag tar med mig den Det är inte så här Jag ska gå och handla Jo men jag lägger den i väskan Mm det, det är ju inte den grejen liksom alltså, nej, men... Åh nej, jag kanske får fem minuter Över när jag står på, vid bussen och väntar Nej, det är den inte till för Däremot så vet du att du ska åka En och en halv timme Ja, då kanske man tar med sig den ja, Och sen det, det jag ser att det skulle bli Vilja, det är väl om man åker på en Typ som ä, E3 eller som vi har Comic Con mm -hmm. I Stockholm här och sånt Att man ska vilja stå och spela när man har Står och väntar i köerna och det kan ju och, ta någon timme och sånt där och stå och spela i där. Då kommer du försvinna väldigt fort om det är två och en halv timme. Men ah, då ja, får jo, väl, om det är spelkonferenser och sånt då får de väl sätta upp. Här laddar du din Switch. <laughs> ja, exakt. exakt. Eh, sen fick vi reda på att det är touch panel på skärmen, så att du är skärm. Mm. Eh, vi fick reda på att det är Amigo-läsare i styrspakarna på... Eh, Jo-kontrollen, -kon alltså det var lite kul det. Att de har lagt till det att nu behöver man inte sätta det på en skärm utan här du sätter direkt på styrspaken, det var lite coolt Ja, det, ja, det var ju en smidig och bra lösning kan man väl säga. Mm. Eh, sen fick vi ju reda på att det är ju motion control i Jo-kontrollerna. Mm. Så ja. Oui, vi fortsätter med det. Eh, sen gick ju de då in lite mer på Jo-kontrollerna. Eh, mm. Bland annat att det kommer i olika färger. Det var väldigt mycket. Sen, tror du har Nej, nej, nej. nej, nej, nej, nej, nej. Det, det är inte olika färger. Det är två. Den kommer i neonrött och neonblått. Ja. Än ja. så länge sedan lär vi komma säkert sticker som de sålde till 3 för och allting. Här betalar 70 spänn för en jävla plastbit. Du säkerligen, säkerligen. Men eh, nu, nu, det nu var det blått och rött, ska jag säga. Vill du ha grått eller vill du ha de här färgglada <laughs> blått Ja, röd? precis. För det var inte bara... Det var inte så att du fick två blåa och två, eller två röda om du skulle ha en färgad utan du fick en blå och en röd. Mm, precis. Eh, Sen tog de upp det där som du tog upp. Jag kontrollerar med straps och den här plastbiten. Mm, mm, precis Sen fick vi att det är sensorer i dosen som läser av vars mm. du är. Och så den känner även av din hand hur nära du är. Den kan känna av om du gör sten så har de. Så håller ja. du dosen mot din hand och kör sten-agtspåse så ska den kunna läsa av det. Så vi får se hur det används i spel. Jag vet inte riktigt varför man skulle vilja göra det i spel. Ja, vi, ja, vi, vi får se helt enkelt vad det mm. är om. De, alltså... Ja, eh, jag, jag känner vet inte, bara de, gimmicks Alltså Det de, de, de hör väl ihop med motion control och hela den biten antar jag. Och lite med. Ja, jag vet inte inte vad det ska vara riktigt. Det är väl mm. som. Vad heter det? Nu tappar jag bort det, vad det heter. Vad heter det till Xboxen? Eh, ja tack Det är väl lite den gimmickbiten, biten Alltså just det här att vi vill också ha Någonting som mm. kan se dig typ. Ja precis, men vi har det i dosen. Okej okay. mm. Ja, ja. ja nej, men vi får se vad de gör Men de kan ju de kan ju säkert hitta på någonting häftigt Med det, ja, det tror jag säkert. säkert Men frågan är vad ja. Frågan är om det blir intressant eh, precis. Sen fick vi ju att de tog upp De höll i joy -kontrollen. Tänk att du håller den som en Weedose ungefär bara rakt upp och ner och så mm. hade de som att det, han stod och skakade som att det var ett is i ett glas. Och sa mm. att det kände, man kunde känna det i dosan, att den här isbiten flyttade sig i glaset. Så kände han i dosan. Mm. Sen hällde de på lite mer is, och känner du varje gång det kommer i en ny is och den blir lite, du känner av för isbitarna var sig, varje isbit i den här kontrollen. Ja. Och sen fyller de på med vatten och sa att nu känner han hur det fylls på med vatten i glaset. Jag antar att det är för att visa deras nya superhäftiga, jätteexakta, mm. vad heter. Det? Ja, kontroller. Ja, alltså jättehäftig eh, teknologi om det funkar och om det är så att jag känner att, jag, att här nu känner jag en isbit i botten av min kontroll som att jag håller ett glas. Det är riktigt häftigt. Vad jag ska använda det till vet jag inte. Exakt, lite så jag också kände när de visade Alltså man, man hade kunnat Sagt också, typ Vi har nya handkontroller Eller ny teknologi i våra handkontroller mm. Vi har ny Alltså ny rörelsesensorer nya Alltså allting sånt Man hade man kunnat sagt istället För det såg lite fånigt ut När han står där och skakar lite på kontrollen Och så mm. rör sig en speed i botten På ett glas och man så här. Okej okay. Um, vad? Ja, jag satt där och bara, shit, det här är ju skit efter. Vilken teknologi, wow! Uh, Nej. Vad ska jag använda det till, ingenting? Ja. <laughs> <Come> <laughs> exakt, exakt. Uh, sen fick vi en eh, liten trailer och de pratade om One-To-Switch som du tycker ska ha ett helt annat namn. Ja, det här är ju jätte... Det kommer fram en kille på scen och pratar om det här deras One-To-Switch som jag antar är ett spel eller en. Det är inte ett spel. Utan det är ju ett spelkoncept, antar jag på något vis. Mm. Eh, och, och, <laughs> och de har ett namn på det som heter One, Two, Switch. Och han börjar med att förklara hur det här går till. Och han räknar upp tre saker istället. Så det är One, Two, Three Switch. Det, blev, jag, jag, bara, det gick, inte ihop mitt, gick inte ihop i mitt huvud riktigt. Men eh, ja, ja. Uh, och uh, det stora var att nu håller du inte blicken mot skärmen utan nu håller du blicken mot din motståndare och kollar i dens ögon exakt exactly. okay. så det du inte körde det var en väldigt lång trailer för, eh, vad heter det man duellerar i, mm. som eh, cowboysarna gjorde man ska mm. helt enkelt stå mot varandra du håller i en varsin joy-controller och när skärmen på sidan säger go då ska du skjuta och den som är snabbast ja, sköter den andra personen helt enkelt. Precis. Det är lite sånt och så var det tennis. Men du kollar inte på skärmen utan du ska kolla på din motståndare. Det där vet jag inte riktigt hur det ska funka. Hör man bara klonk, klonk eller vad då. Liksom, jag förstår den här när man bara ska skjuta. Men när man ska stå och spela tennis och grej mot varandra. Då lär jag ju ha en skärm och se vad bollen är tycker jag. Ja. Så det är lite så effekt. Man ska tydligen stå och dansa mot varandra och skjuta väldigt riktigt vad det var. Efter det fick vi ett eh, nytt spel Och det är Arms Som är ett boxningsspel Men där man har förlängningsbara armar Det ser ut som att man har en eh, Fjäder Som går ut och in från armarna Som har slåss mot varandra Och helt enkelt Du boxar som du gjorde på Wii Med motion controller, du står och fäktas mot varandra Men eh, genom att röra sig Så är det att luta doserna Åt höger och till vänster Och du klickar på olika knappar för att hoppa eller dasha åt sidan. Men annars, alltså det kändes ju så här, oh, Wii-gimmick fast med nya doser helt enkelt. Ja, verkligen. Eh, och spelet kommer Spring 2017. Är det mm. vår, eller är det höst? Det är vår, va? Spring. Spring är våren, va? Eh, 2017. Eh, efter det, Platoon 2 visar de. Eh, Platoon. Splatoon 2. Eh, pratade lite om det att jag vet riktigt. Nya game modes och sånt skulle komma. Ja. Inte så jättemycket Kommer sommaren så, 2017 Han nämnde någonting som, som har stört mig När jag spelar på min Vita nämligen mm. Så därför vill jag ändå påpeka Eftersom att han sa det eh, Du ska kunna styra eh, ja, fan blir det? Siktet, siktet. Mm. Med eh, rörelsekontrollerna Eller med, rörel med rörelse ja, även, även när du kör den i vad jag kunde förstå i alla fall när han sa det. Även när du kör i liksom handheld mode. Mm. När du har liksom kontrollerna på din konsol. Och det är något som har stört mig som fan. För att eh, Uncharted har det. Okay. Att om du rör kontrollen, eller hela mm. konsolen, så tittar siktet ja, liksom åt det hållet. Och det går inte att ha ett sånt spel med sig ute äh. och spela. Eller åtminstone, alltså, det går ju när du sitter still. Men jag, jag spelar ju till exempel från vägen fram och tillbaka till jobbet på morgonen. Aha, ja. det, det, det går inte. För när mm. du ut och går, då, då, då rör sig hela tiden. Du kommer aldrig ha en stilla punkt, liksom. Nej, ja, precis. Visst. Så det, det, det gjorde mig lite så här, yeah. okej. Okay. Mm. Det kanske inte är skitbra. Det, det kan också vara någonting som går att stänga av. Men jag vill ändå bara påpeka att han faktiskt sa att, att det kommer att fun kan funka på det viset. Ja. Och jag vet inte så riktigt hur och ska göra spel. Alltså, vem använder det? det vet nej, jag, jag vet, vet inte någon. heller. Inte, speciellt inte för att sikta alltså i ett skjutspel. Eller? Och det inte det är sånt där skjutspel där allt går ju så snabbt. Och du bara splashar färg över alla. Man bara, aha, och nu, ska jag, vänta, vänta, nu ska jag sikta. Vänta, vänta, där. Klick. Men de bara drrrr. För är inte som idioter? Ja, ah, vi får se. Ja, oh, nej. Ah, jag ville bara få, få det nämnt åtminstone. Efter det så visar de det spel som jag blev mest taggad över. Och det är ju Super Mario Odyssey. Eh, mm. Spriddans nytt Mario-spel. Eh, och det är Mario inte längre i Mushroom Kingdom, utan han har hamnat i han, jag vet inte om de hoppar mellan världar. För ena stunden ser det ut som att han är i våran värld. Det är taxibilar och allting. Det påminner lite om New York, ungefär springer runt i Mm -hmm. och ena stunden så är han i en fantasyvärld. Ja, precis. De pratar om att det här är en öppen sandboxvärld typ som i Super Mario 64 att du kan springa runt överallt hela tiden. Och så även om man hoppar, ja, men hoppar in i olika portaler något för att komma till de olika världarna. mm -hmm. eh, och sen Marios mössa Har fått ögon så det är någon Ny karaktär <laughs> Vi får Men se de det... sa ju typ ingenting om det Nej de bara det här är en ny karaktär Okej okay. ja. Som bara finns på Switch Ja. Så holiday 2017 Så ja, julen 2017 helt enkelt så det blir väl ett december Julspel, decemberspel skulle jag tro Syftar man på julen med holiday Eller syftar man på semester Holiday är ju där i slutet Av året så det är ju det är det ja. Jag Ja. För jag tyckte det lät skitskumt när jag läste det. För det är inte så. här. holiday, alltså, ja, ja det kändes nej. som semestern. Typ. <laughs> ja, här, det, okay, det är ja. lite så, men det, ja, jag kände också engelskan, ja. Ah, hur, eh, hur som, det, det det kommer i år, ja. påstår de i alla fall. Vi får se. <laughs> inte release, om man säger så, då? Nej, precis. Det är inte mycket, typ ingenting som är release, om man säger så. Sen visade de två Väldigt kort, först fick vi se lite Blade 2, en kort trailer mm. Där Jag stödde mig oerhört mycket på byxorna <laughs> Han var <laughs> jag, jag har inte spelat tidigare Jag har hört bra om det, men det är säkert bra Sen fick vi se typ, vad var det 5-10 sekunder av Fire Emblem Warriors Man såg ett svärd och en som tog typ upp det Sen slutade det Och så nämnde de, ja ah, men det är Fire Emblem Warriors Jaha, tack <laughs> Sen sa de att det är över 80 spel är i utveckling för konsolen. Eh, fick vi se en trailer för Shinigami Tensei. Ett nytt spel som ska komma dit. Ingen mer där utan bara att det ska komma ett. För de firade ett x antal år. Hur mycket vet jag inte. Sen fick vi en ny trailer till ett nytt projekt. Som heter Project Octopath Traveler. Och det blev jag också intresserad av. För det såg ut som ett gammalt Final Fantasy-spel. Med turn-based strategi. Fighting och allt sånt där Och det såg häftigt ut Final Fantasy 1 och 2 I den stilen mm -hmm. Sen fick vi Att Skyrim Kommer ju faktiskt till Switch Och det förstod man ju om de har Hållit på och jobbat med en trailer Och de sa bara, Men vi har bara gjort en trailer till ni Eller en video till första trailen. Och man bara, Men då borde de väl jobba på spelet Kan man ju hoppas Och det gör de Ingen release date eller någonting Utan det, det ska komma Sen fick vi No More Heroes eh, Ska komma eh, Ingen titeln än, berättade han Och de visade ingenting Utan de sa bara att det kommer komma mm. Och samma sak Bra med FIFA Det kommer komma, det kommer vara den bästa upplevelsen Nintendo-spelare har upplevt I ett sportspel Visade inget Ja, oh, jäkla han slog på den största Av trummor han kunde hitta <laughs> Jävligt, det kommer att vara det största, bästa Någonsin eh, På Nintendo Switch mm, <laughs> Bara säger jaha Okej, okay. ja nej men det kan säkert bli skitbra Men <clears throat> det kändes eh, Ja mm. eh, Och sist men inte minst så visar de ju Zelda Breath of the Wild Och vi fick ett release datum Och det är tillsammans med konsolen 3 mars 2017 Ja. Sälj eh, separat Verkar det som för de sa att det kommer Två olika Eh, ja, boxar B-konsolen eh, Det enda som är skillnaden är att Ena har du grå joy den andra så får du joy i färg Blå och röd, ja. men det är exakt samma Pris ja Och det var allt de sa Så vad tyckte du om Konferensen och är hur du hur Vad tycker du om konsolen? Alltså konsolen känns Alltså lockande, absolut. Det känns mm. som att det, det är någonting som kan bli intressant. Dock så tror jag verkligen inte att det är någonting som jag kommer vilja ha första dagen. Mm. För att av vad jag kan se så har jag sällan att spela då. Ja, precis. Och det är klart... liksom ingenting. Visst, det är klart det kommer kanske att komma in väldigt så här, äldre spel och sådana saker, men jag vill Jag vill väl spela någonting nytt på min nya konsol Eller? Mm. Ja men det är som de bara hotade om att det kommer De visade också en liten trailer om tredjepartsspel Spel och sånt De nämnde inga ja. utan det var snabbtrailer Alla de spelen är nu gamla spel Och det var ju det man var lite rädd att Ja de har tredjepartsstöd stöd Men det är som de, det är som på Wii Det kommer inga nya tredjepartsspel spel Eftersom konsolen kommer inte klar det Så vi får gamla tredjeparts stil som de har Fört över och ändrat grafiken till Wii Eller till Nintendo Switch ja eh, Okej, okay, ja men Det är ju kul Om man inte redan har spelat Alla de spelen ja, Exakt, exakt, och det är lite det här som Som eh, Visst, alla kommer ju skittaggade på att det ska komma Skyrim till, mm. till Eller till exempel Skyrim till Nintendo Switch Jag har Skyrim på min PC mm. Då tänker jag ju inte Köpa en konsol för 2,5 tusen Eller 3 tusen Och Skyrim dessutom då, utöver det för jag mm. antar 500 spänn minst ja. för att sitta och spela på den. Det finns ju inte på världskartan ens. Nej, precis. Och jag har, liksom, jag har Skyrim på PS3, PS4 och PC. Jag behöver inte det på Switch i nedbantad grafik. Så för mig liksom, jag absolut, jag är sugen på konsolen. Det är jag, men jag väntar till nya Mario-spelet och det är näst, och det är liksom i vinter. Jag har ingenting som lockar mig just nu att skaffa Switch. Vill jag testa den. Ja men i september är Comic-Con Stockholm igen. Ja. förhoppningsvis kanske ni inte Nintendo kommer dit och visar upp den då har jag testat den. Det kanske kommer till den kommer säkert finnas på någon butik som man kan gå in och testa den där. Liksom för jag vill bara testa den Jag vill inte ha den just nu för förrän Spelen dyker upp och just nu är det inga spel För jag har liksom fastnat i ett eh, Tredje person Zelda liksom, Eller i tredje grafik Utan jag tycker ju om 2D grafiken i Zelda Och det är inte det här Så just nu har känner jag att det är ingen bråska För mig att skaffa Switch Absolut Nej. inte Nej samma här Absolut Det, det, det Till sommaren kanske eller mm. någonting sånt, mest för att det är lite ikoniskt då, att Nintendo kommer med en ny konsol som jag faktiskt är intresserad av mm. så att det, det, det kommer kanske att komma, men det är ju ingenting som jag kommer att stå och vänta på när de släpper den så då, då låter jag liksom hellre andra människor köpa den och uh, se till att alla buggar och allting sånt tas fram mm. <laughs> för att det, jag har en litet orosmoment Och det är att jag kommer att bryta av De där kontrollerna <laughs> från konsolen alltså. Jag är livrädd för att det ska hända mm. Nej men som sagt eh, Jag saknar fortfarande De här stora spelen Och det känns som att Det är långt kvar innan Alltså Wiiport, eh, Wii U-portarna Verkar vara det som kommer nu eh, typ, ja. eh, Mario Kart och sånt där Skitkul och sånt där Och det kommer man vilja skaffa men jag vill ju inte skaffa konsolen För jag vet att jag får ett nytt spel Och för mig är det nya spelet är Super Mario Som kommer mm -hmm. i vinter När kommer de efter, kommer vi få något Donkey Kong Kommer vi få något Metroid De här stora spelen som man faktiskt skaffar Nintendo för, ja, för alltså... Eftersom de inte har 3D-partsstödet så är det, måste man ju gå till Första liksom parts Spelen Och mm -hmm. det enda vi vet just nu Det är Zelda och Mario, Zelda kommer på en gång Det är bra för de som tycker om sådana spel För mig är det Liksom ett år nästan Tills jag får den Sen, men Det har vi ju sett tidigare också i och för sig Men de har ju också nämnt att eh, De har eh, Vad var det nästan 80 olika spel På mm. gång ja, Jag skulle visst. vilja se Vad de här 80 olika spelarna är mm. För att det är ju någonting som visst, det, det låter väl lovande. Men jag menar, det, de, de, de, de, de har inte sagt någonting mer än det heller. Ja, det vi, har, vi, har, vi, har, vi har minst 80 olika titlar på gång. Ja. Okej, okay. är det 75 gamla titlar som ni har portat till det här och 5 nya? Eller är det 80 nya spel till Switchen eller, ja. mm. Det är liksom halvtaskig info där skulle jag vilja säga. Ja, men eller som att det är som FIFA och Norma Heroes. Att de har inte ens någonting att visa upp Eller någonting De har precis känslan som att de har börjat Precis jobbat på spela. Är det 70, mm. 70 av de spelen så Då är det ju ett till två år Innan vi kommer få se dem ja. Och det är liksom aha, Då känns det som att köp, Kommer det här vara en väldigt Tunn start lineup För Switch Så att du inte har så mycket att spela i början för en, Förutom de här gimmick 1-2-Switch-spelen då ja, känns det som att den kommer att stå och samla damm väldigt länge. Och då blir det som Wii U igen. Att det finns inga spel. Så jag är fortfarande kul att de visar upp något i alla fall. Men jag väntar fortfarande på de stora spelen. Och presskonferensen är väldigt japanskt. Jag skämdes några gånger över hur de försökte vara överdrivet töntiga. Men de visade ju upp grejer och eh, det uppskattas. Eh, att de fall försöker med ny konsol. Jag, jag hoppas på att det inte blir alltför mycket motion control. Det är ju det jag är så rädd för. Eh, men det är egentligen det jag säger. Eh, ja. Kul att det kommer. 3 mars ja, helt enkelt. Eh, absolut. Och Zelda Breath of the Wild är det som vi har fått datum på som kommer samtidigt. Det är egentligen typ det vi vet just nu. Ja. Men ja, tack för att ni lyssnade på det här specialavsnittet Så hörs vi i nästa avsnitt igen Absolut Puss på er Tjiglig okay.